Wir lösen sie, glaub mir. Nur. Als die fünf Freunde in Kiran ankamen, um ihre Ferien zu verbringen, wartete eine Überraschung auf sie. Ihr Cousin Kenny aus Cork in Irland wollte sie zu einer Segeltour mit seinem neuen Boot einladen. Schon zwei Tage später standen die Freunde bewundernd neben Kenny im Yachthafen von Cork. Das sind ja tolle Boote. Oh, wow! Ja. Einige von denen sind echt Wahnsinn, oder? Und eins der Wahnsinnsboote ist deins? Naja, meins ist ein bisschen kleiner. Es ist das letzte da drüben. Seht ihr? Uh -huh. no? Jedenfalls kann unsere Nussschale da nicht mithalten. Wie kommst du denn zu so einem Boot? Haben deine Eltern im Lotto gewonnen? Nein. Ein Großonkel von mir ist gestorben. Oh. oh. oh das, das tut mir leid. Nein, muss es nicht. Er war ein toller alter Herr. Ein passionierter Segler, der mit 85 friedlich in seinem Bett gestorben ist. Und er hat dir sein Boot vermacht? Naja, eigentlich meinem Vater. Aha. Der segelt zwar ganz gern mal, aber er hat mit dem Hof so viel zu tun, dass er nicht oft dazu kommt. Also dürfen mein Bruder und ich das Boot haben. Hey. Jedenfalls vorläufig. Wieso nur vorläufig? Großonkel Gavin hat die Liegegebühr bis zum Ende des Jahres bezahlt. Danach müssten wir sie bezahlen. Und das werden wir uns wohl nicht leisten können. Jedenfalls nicht hier im Royal Cork Club. Ja, Ja, ich habe schon bemerkt, dass es hier ziemlich fein zugeht. Ja. Ist wohl ein alteingesessener Club, oder? Kann man wohl sagen. Er ist ziemlich berühmt, jedenfalls in Irland. Und die Liegegebühren sind entsprechend saftig. Schön, dass ihr Timmy wieder mitgebracht habt. Er hat mir gefehlt. Na, ich hoffe doch, dass wir dir auch gefehlt haben. Na und ob. Besonders du, Prinzessin. <lacht> <lacht> Und was hast du jetzt vor? Machen wir ein paar Ausflüge mit dem Segelboot? Ich habe eine viel bessere Idee. Wenn ihr wollt, machen wir eine richtige Tour. Es gibt eine tolle Route die Südküste entlang. Ja? Dazu brauchen wir acht bis zehn Tage. Zehn oh, wow. Tage auf See? Oh, ich weiß nicht so recht. Ach, keine Sorge, Anne. Das ist sozusagen eine Wandertour. Wir werden jeden Nachmittag einen anderen Hafen anlaufen. Mhm. Einer schöner als der andere. Na, was sagst du jetzt? <lacht> Das klingt ganz toll. <lacht> Aber die Tour ist zu lang. Zehn Tage hin und zehn Tage wieder zurück. Naja, das kommt nicht ganz hin. Wir sind nur zwei Wochen hier. Oh. Habe ich alles geregelt. Mein Bruder Steven ist mit den Pfadfindern in Dingel. Das liegt an der Westküste und ist unser Ziel. Wenn wir in Dingel einlaufen, dann wartet Steven schon mit seinen Pfadfinderfreunden, um das Boot zu übernehmen und zurückzusegeln. Ja, und wie kommen wir wieder zurück nach Cork? Mit dem Bus nehme ich an. Mit dem Fabibus, genauer gesagt. Hey. Die Leute, die mit Steven zurücksegeln, brauchen ja schließlich ihre Plätze im Bus nicht. Hey, du hast ja wirklich an alles gedacht? <lacht> Tja, man tut, was man kann. Wenn wir zurück sind, habt ihr sogar noch drei Tage Zeit in Kork. Genug, um euch ein Konzert in der Schwarzen Festung anzuhören. Ach ja, richtig. Die Schwarze Festung. Was ist eigentlich aus der geworden? Ein piekfeines Veranstaltungszentrum mit gesalzenen Preisen. Ach, dann werden wir uns den Eintritt für ein Konzert wohl kaum leisten können. Habt ihr vergessen, dass wir dort freien Eintritt haben? Ach, ja. Das hatte uns damals doch der neue Besitzer versprochen. Und bis jetzt hat er Wort gehalten. Du bist der Größte, Kenny. Das sind wirklich die perfekten <lacht> Seelen. Ja, <lacht> ja. Am nächsten Tag ging es los. Das Wetter war strahlend schön und gerade windig genug, um gute Fahrt zu machen. Drei Tage segelten sie an der irischen Südküste entlang, von Hafen zu Hafen. Am Nachmittag des vierten Tages erreichten sie eine langgestreckte Insel und machten an einer kleinen, aber anscheinend brandneuen Pier fest, an der noch zwei andere Boote lagen. George sprang auf den Steg, um die Planke entgegenzunehmen, die sie immer vom Boot auf den Steg auslegten, damit auch Timmy mühelos von Bord spazieren konnte. Okay, Julian, ja? schieb die Planke rüber. Okay. Willkommen auf Long Island. Wer wird hier über die Planke geschickt? Das ist unser Hund. <lacht> Was für ein niedlicher Racker. Oh ja. Sind Sie der Hafenmeister? Ja, so ähnlich. Unser kleiner Anleger hier kann ja nicht so viele Boote aufnehmen. Deshalb habe ich nicht so viel zu tun, außer die Liegegebühren kassieren. Ich hoffe, unser Taschengeld reicht dafür. Wir sind hier nicht so teuer. Wo kommt ihr denn her? Vom Royal Cork Club. Na. Und wenn ihr da Mitglieder seid, dann braucht ihr euch über unsere Liegegebühren keine Sorgen zu machen. Wir sind nicht reich oder so. Nur mein Großonkel Gavin O'Riordan war Mitglied im Royal Cock Club. <lacht> Gavin O'Riordan? Das war dein Großonkel? Ja. Der Mann ist ein Held. Hat seit 50 Jahren fast jede Regatta in seiner Bootsklasse gewonnen. Ein Ausnahmesegler. Wie geht's denn dem alten Herrn? Ähm, er ist leider gestorben. Kenny hat das Boot von ihm geerbt. Oh, das tut mir leid. Mein Beileid, Junge. Danke. Naja, jedenfalls dürfen wir jetzt sein Boot segeln. Ich bin übrigens Kenny O'Riordan. Das hier sind George, Anne, Julian und Dick. – Hallo! <lacht> – Freut mich! Ich bin Conan Dunbar. Ihr könnt mich Conan nennen. Ich bin Bootsbauer. Ehrlich? Oh, das ist ja super. Ich möchte am liebsten später auch mal Boote bauen. <lacht> Dann lade ich euch gern mal ein, meine Werkstatt zu besuchen. Und morgen dürft ihr mit mir die Probefahrt in meinem neuesten Boot machen. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Das hey, Aber erstmal müssen wir die Liegegebühr bezahlen. Oh, Liegegebühren? Ein O'Riordan zahlt hier keine Gebühr. Es ist mir eine Ehre, euch auf Long Island willkommen zu heißen. Ein berüchtigter Zufluchtsort für Piraten und Schmuggler habe ich gelesen. <lacht> ja, ich fürchte, unser Ruf eilt uns voraus. Seht ihr die alte Burg da oben? Ja. Die ist vor 500 Jahren von den O'Mahonsies gebaut worden. Die sollen ständig Geschäfte mit Piraten gemacht haben. Oh. Na ja, Piratengeschichten sind ja schön und gut. Aber was ist mit der Werkstatt? <lacht> Kommt mit, ich zeig sie euch. Okay. Kommt. Ich mal Jimmy, warte! Tut mir leid, ich muss erstmal Timmy wieder einfangen. Geht ihr schon mal vor. Okay. okay. Timmy! Kommt jetzt her, Timmy! Und ich muss noch ein paar Sachen fürs Abendessen einkaufen. <lacht> Na schön. Unser Laden müsste gerade noch geöffnet sein. Na, ich hoffe bloß, dass die Piraten hier mich nicht übers Ohr hauen. Ne? Bis später. Bis <lacht> später. Kommt, Jungs. Aha. Kurz darauf standen die Jungen staunend in einer großen Bootshalle. Sie hatten erwartet, ein paar hölzerne Boote zu sehen, vielleicht auch eine moderne Yacht. Aber hier stand der Rohbau einer Rennjacht neuester Bauart. Wow. Oh, das ist ja riesig. Ist toll, so eine Halle habe ich noch nie betreten. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einer der Top-Bootsbauer an der Südküste. Wartet mal. Hey, Grace! Hör mal eben auf und komm her! Was ist? Ich möchte dir ein paar Jungs vorstellen. Hallo zusammen. Ja, hallo. Ich bin Grace. Ich helfe Conan beim Bootsbau. Aber... – Du bist ja …– Ein Mädchen? – Na und? – Ja, ich schätze, das wird George gefallen. – Das sieht ja aus wie eine Top-Rennjacht. Mhm, – ist es auch. Das modernste, was zu haben ist. Morgen oder übermorgen machen wir eine Probefahrt. No. – Ja, lass uns nur hoffen, dass uns das Geisterschiff nicht erwischt. – Was? Geisterschiff? Ja, die Leute hier in der Gegend behaupten in letzter Zeit ein Geisterschiff gesehen zu haben. Aha. Ja klar, schwarze Segel, verdammte Crew, der fliegende Holländer, wir wissen Bescheid. Scheiße <lacht> ja. ja, Nicht ganz der fliegende Holländer. Aber es soll ein riesiges Schiff sein, das sich lautlos und sehr schnell bewegt. Aber mit einer Grace O'Malley wird sich ja wohl sogar ein Geisterschiff nicht anlegen. <lacht> äh, wieso? Hat der Name etwas mit dem Geisterschiff zu tun? Grace O'Malley war eine berüchtigte Piratin im 16. Jahrhundert. Sie hat die ganze Westküste unsicher gemacht. Aha. Manche sagen sogar, sie hatte ein Schlupfloch hier auf Long Island. Und Grace ist eine direkte Nachfahrin der berühmten Seeräuberin. Oh. Ja. Ja. Ja. Gut, ich führe euch ein bisschen herum. Das ist echt oh. klasse hier. Mhm. Guck mal hier. Oh, ich kann es kaum fassen. Eine echte Bootswerft für Rennjachten. Tja, wir bauen die besten. Mhm. Äh, naja, allerdings auch die teuersten. Mhm. Hoffentlich kriegen wir dieses Baby verkauft, bevor uns die Versicherung die Haare vom Kopf frisst. Oh. Ach Grace, mhm. geschäftliche naja. Dinge interessieren die Jungs sicher nicht. <lacht> die Jachten umso mehr. Also ich finde es toll hier. Vielleicht sollten wir den Rest der Ferien hier auf der Insel verbringen. Oh, ja. <lacht> Abend erzählten die Jungen begeistert von der Werft und von Conans Arbeit. Um N. ein wenig aufzuziehen, erzählten die Jungen auch die Geschichte vom Geisterschiff. Wie erwartet zuckte N. an diesem Abend bei jedem Geräusch zusammen. Als sie dann noch bemerkte, dass von der Burg hoch oben auf der Klippe ein flackerndes Licht zu sehen war, hatten ihre Freunde alle Mühe, sie zu beruhigen. Doch am nächsten Morgen waren die Gespenstergeschichten vergessen. Die Jungen zog es zurück zur Werft. Die Mädchen dagegen wollten sich lieber die alte Burg ansehen. Bald standen die beiden vor dem historischen Gemäuer. Ach, sieh dir das an! Eine grüne Insel mitten im weiten blauen Meer. Du hast recht, Anne. Die Aussicht ist unglaublich. Aber wir sollten uns mal in der Burg umsehen. Vielleicht kommen wir ja dahinter, woher der Lichtschein gestern Abend kam. Ja, erinnere mich nicht daran. Ich will es gar nicht so genau wissen. Äh, guten Morgen. Ach, guten Morgen. Schön hier oben, nicht wahr? Ja, ähm, ihr seid sicher Touristen, oder? Die Saison ist aber fast vorbei. <lacht> das stören wir etwa die Geschäfte der Inselpiraten? Wie meint ihr das? Furchtig. Sie hat nur gehört, dass die Bewohner früher viele Geschäfte mit Piraten gemacht haben. Das ist alles. Ja. Ach so, ja, das stimmt. Aber heutzutage geht es hier friedlich zu. Die einzige Piraterie sind die Zimmerpreise in dieser Gegend. <lacht> ja. Leben Sie hier auf der Insel? Können Sie uns nicht mehr über die Burg erzählen? Nein, tut mir leid. Ich weiß nur, dass sie vor 500 Jahren gebaut wurde. Sind Sie auch Touristin? Ich? Nein, ich... Äh ich bin Meeresbiologin. Oh. Wirklich? Das ist ja interessant. Beobachten Sie Wale und so? Ja, genau. Wale, Delfine, die Zugvogelschwärme, solche, solche Sachen. Ach, können wir mal mit Ihnen fahren und Wale beobachten? Nein, das geht nicht. Ich, ich meine, ich muss ja schließlich wissenschaftliche Ergebnisse liefern. Ja, das ist klar. Aber vielleicht begegnen wir uns ja mal auf dem Meer. Wir sind natürlich mit einem Segelboot hier. Und morgen machen wir einen Ausflug mit einer brandneuen Rennjacht. Wenn Sie etwas vorbeiflitzen sehen, oh, das sind wir. <lacht> Seht nur zu, dass ihr bei Einbruch der Dunkelheit wieder zurück seid. Sonst holt euch noch das Geisterschiff. Das geisterschiff Sie glauben doch nicht wirklich daran. Wer weiß, Irland ist nicht umsonst das Land der Sagen und Legenden. Ich würde mich jedenfalls vom Meer fernhalten. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Ja, die hat es ja eilig. Die Delfine schwimmen hier schon nicht weg? Ob sie die von hier oben aus überhaupt sehen kann? Dass ich nicht lache. Ich weiß nicht, was diese Frau hier tut. Aber uns hat sie jedenfalls Seemannsgarn erzählt. Äh, wieso? Hast du nicht zugehört? Sie ist angeblich Meeresbiologin. Und dann erzählt sie uns was von Zugvögeln. Hm, du hast recht. Und dann dieser komische Spruch... Sie würde sich lieber vom Meer fernhalten. Eigenartige Ansicht, oder? Man sollte mal jemand, der Meereskunde studiert, liebt den Ozean. Mhm. Und wenn sie gar keine Meeresbiologin ist, was tut sie dann wohl hier? Keine Ahnung. Aber kann uns ja eigentlich auch egal sein, oder? Schon. Oh nein. Was hat Timmy denn jetzt schon wieder gefunden? Er steht am Eingang der Burg. Ich glaube, er will uns etwas zeigen. Na los, komm. Muss das sein? Ja, es muss. Wir kommen, Timmy! Kurz darauf befanden sich die Mädchen im Inneren der Burganlage. Timmy stand schnüffelnd und winselnd an einem der Fensterbogen, durch den man auf das Meer hinunterblicken konnte. Was hast du da, Timmy? Das sieht aus wie ein zerbrochener Scheinwerfer. Komisch. Was hat dir wohl jemand mit einem Scheinwerfer gewollt? Er kann noch nicht lange hier liegen. Die Scherben sind staubtrocken. Was das wohl zu bedeuten hat? Weißt du was? Nee. Ist mir egal. Hier drinnen ist es kalt und feucht. Lass uns wieder nach draußen gehen, ja? ja ist okay. Komm, Timmy. Die Mädchen erzählten am Nachmittag den anderen von ihrer Begegnung mit der seltsamen Dame und erwähnten auch den Fund in der Burg. Doch die Jungen waren mit den Gedanken nur bei der Probefahrt mit dem neuen Rennboot. Wie versprochen nahm Conan die Kinder am nächsten Tag mit hinaus auf das Meer. Oh. Das ist ja der Wahnsinn! Ja. Dieses Boot zischt durch die Wellen wie ein heißes Messer durch Butter. <lacht> ja, nicht wahr? Es ist ein ganz neues Design, ist schon zum Patent angemeldet. Seht euch den Felsen da drüben an! Der muss mindestens 100 Meter hoch sein! Ja, das ist Meisenheld und die Klippe ist 200 Meter hoch. Seht wir den Leuchtturm da drüben? Ja, an dieser felsigen Küste brauchen die Schiffe, den sicher drängen. Ja, ne? da könntest du recht haben. Die Strömungen hier sind berüchtigt. Die Leute sagen, die Wellen kommen direkt aus New York. Aus New Was? York? Ja, das ist nämlich die nächste Stadt westlich von hier. Ehrlich? Na, dazwischen liegt aber eine Menge Wasser. <lacht> Stimmt. <lacht> da vorne ist ein Fischerboot. Das ist Daniel Kennedy. Er überprüft wohl gerade seine Netze. Wartet mal. Wollen wir dem alten Daniel mal zeigen, was ein tolles Boot ist? Oh ja! ja. Jungs, wir fahren einmal um den Ollenkahn herum. Fertig zur Wende? Ei, Eisgepaar! Ahoi, Daniel! Was machen die Lachse? Gute Ausbeute! Wenn ihr hinter mir hertuckert, könnt ihr einen schönen Fisch euer Abendessen bekommen! Na, was sagt ihr? Wie gehe mit einem schönen Lachs zum Abendessen? Ja, auf jeden, ja. auf jeden Fall! Vielen Dank, Daniel! Wir treffen uns am Anleger! Wenden, Kenny! Wir fahren ihm nach! Ei, Eisgefahr! Das Fischerboot tuckerte gemütlich auf eine felsige Insel zu, auf der sich ein Leuchtturm erhob. An einer kleinen Anlegestelle machte es fest und wartete, bis auch die Rennjacht den Anleger erreicht hatte. So, wir sind da. Soll ich dir helfen, Ja, danke. So, jetzt lernt ihr einen echten alten Seebären kennen. Wie ist es, mit dem schnellsten Boot weit und breit unterwegs zu sein? <lacht> das ist ein tolles Gefühl. Ist unglaublich. Yeah. Aber, super. Aber Ihr Fischerboot ist auch sehr oh. schön, Sir. Das mag gut sein, Mädchen. Brauchst mir für meinen alten Kasten keine Komplimente machen. Ihr kriegt den Lachs auch ohne Schmeichel. Oh. <lacht> und das, Sir, könnt ihr euch sparen. Ich heiße Daniel. Das reicht für einen einfachen Fischer. Wir haben einen Freund zu Hause in Kirin, der ist auch Fischer. Ganz schön hartes Leben, oder? Kann ich nicht sagen. Der Lachs hier bei uns ist noch ziemlich zahlreich. Hä? Für einen alten Mann wie mich reicht das zum Leben. <lacht> du bist am Tage unterwegs, Daniel. Sonst bist du doch meistens nachts rausgefahren. Nicht seit das graue Schiff die Gegend unsicher macht. Das graue Schiff? Was ist das? Sie meinen doch wohl nicht das Gespensterschiff? <lacht> nenn es, wie du willst. Jedenfalls ist das unheimlich. Fast lautlos für so ein Riesending. Und das hat ein enormes Maul, das Feuer spuckt. Feuer ist ungeheuer? Sag mal, Daniel, leidest du seit neuestem unter Wahnvorstellungen? Ich weiß, dass es verrückt klingt. Aber ich habe eben gesehen, was ich gesehen habe. Ach komm, Daniel. Erzähl mir keine Gruselmärchen. Das ist doch ein Ammenmärchen. Sowas glauben doch nur Waschweiber! Waschweiber! Du willst dich wohl mit mir anlegen, du Grünschnabel? <lacht> nein, nein, nein. Aber ein Gespensterschiff, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ein gestandener Seebär wie du flüchtet sich vor Gespenstern? Ich fürchte mich überhaupt nicht. Ich bin nur vorsichtig. Na, so kann man das auch nennen. Na, schön. Dann können wir ja heute Nacht zusammen rausfahren. Ihr werdet schon sehen. <lacht> Dafür habe ich leider keine Zeit. Aber vielleicht wollt ihr ja. Ah, ja, warum nicht? Echtes Gruselrätsel. Das wäre doch was. Ja. Ich wette, wir finden dafür eine, eine ganz, ganz vernünftige, vernünftige Erklärung. Erklärung. Also, ey, ich bin dabei. Ich nicht. Ich will mit Geisterschiffen nichts zu tun haben. Na dann eben nicht, liebe Tante. Bleib doch auf unserem oh. Boot und zieh die Decke über den Kopf. Ganz allein? Oh. Wenn ihr alle weg seid, mhm. dann fürchte ich mich ja zu Tode. Oh. Ähm, also schön, ich bleib heute Abend bei dir, wenn die anderen mit Daniel zum Fischen fahren, okay? Ach, danke schön, Also gut, gut, meinetwegen. Ich schlage vor, wir sausen noch ein bisschen in der Gegend herum, um das Boot auszuprobieren. Dann kommen wir zurück, setzen Kenny, George und Julian bei Daniel ab und wir drei Hübschen kehren nach Hause zurück, okay? Yeah. Das So machen wir's. Ja. Na, dann sehe ich euch wohl später. Spät am Abend standen Kenny, Julian und George auf Daniels Fischerboot und halfen ihm, die Netze auszuwerfen. Es war ein kühler Herbstabend, sodass die Kinder schnell kalte Finger bekamen. Fast bedauerten sie, sich auf dieses Abenteuer eingelassen zu haben. Okay, Leichtmatrosen. Hilft! Also, dann los! Los komm! Was meint ihr, wo er hingegangen ist? Wohin schon? In die Kombüse. Gut gemacht, Leute. Danke. Und hier ist die Belohnung. Eine, eine Thermoskanne voll Kakao für steif gefrorene oh, Finger. Oh, danke. Genau das ist Danke. Das nett. Das ist heiß aber. Okay. <lacht> Ich sollte öfter Gespenstergeschichten erzählen, wenn ich damit einen Haufen Leichtmatrosen anlocken kann. Was zum Teufel ist <lacht> das? Das graue Schiff. Wo kommt das Ding denn her? Und, und wieso ist es so leise? Wir hätten es doch hören müssen. Ich hab's ja gleich gesagt. Dieses Schiff ist verhext. Ja, es muss einen sehr leisen Antrieb haben. Mhm. Und seht mal, vor dem Bug bläht sich eine Art Spinnacker. Ja. Wir fahren also auch mit Windkraft. Stimmt. Da. Es öffnet sein Maul. Was? Das, das, das ist kein Maul. Das, so eine Art Klappe oder so. Es ist ein vorjahrschreiendes Maul. Seht ihr nicht? Auf! Da! Da kommt eine Segeljacht. Die fährt da rein. Nein, nein, Kenny. Die Yacht wird reingezogen. Gespenstisch. Ja. Timmy! Timmy, nein! Es ist zu dunkel. Ich muss den Scheinwerfer anmachen. Nein, dann sieht uns aber das graue Schiff. Und was dann? Verdammt! Jetzt tut doch was! Seht ihr nicht, dass Timmy auf das Schiff zu aber, aber er ist schon zu weit weg. Den können wir nicht mehr rausfischen. Timmy, komm zurück! So Schuhe Schuh aus. So. so. Was zum Teufel hast du vor, George? Ja. Na was schon? Jedenfalls nicht rumstehen und tratschen, so wie ihr. Nein, nein, hier! Um Gottes Willen, George ist verrückt geworden. Sie schwirrt auf das Schiff zu. Danny, Danny, sie müssen unbedingt den Motor anwerfen und hinterherfahren. Schon unterwegs. Oh, zu spät. George ist am Schiff. Sie hebt Timmy aus dem Wasser und klettert oh. an Bord. Gut gemacht, George. Die Luke schließt sich hinter George. Ich glaube, das Schiff fährt weg. Wir müssen sie da rausholen. Irgendwie müssen wir mit dem Schiff Kontakt aufnehmen. Daniel hat doch sicher ein Funkgerät. Damit funken wir das Schiff an. Gute Idee. Lass es uns versuchen. Ja, endlich. Daniel hatte den Motor wieder in Gang gebracht und folgte dem Schiff. Kenny und Julian versuchten per Funkgerät, Kontakt zu dem unbekannten Schiff aufzunehmen. Doch sie bekamen keine Antwort. Zur selben Zeit hatten n und Dick auf ihrem kleinen Boot gerade das Abendessen beendet und saßen friedlich mit einer Tasse Tee an Deck. Ein schöner Abend. Herrlich, ne? Ich bin froh, dass wir nicht auf dem ollen sind. Ann, schau mal, da oben auf der Burg. Ist das nicht ein Licht? Du hast recht. Schon wieder. Und sogar ein kräftiges Licht. Aha. Bestimmt nicht von einer Taschenlampe. Komisch. Sieht eher aus wie ein Scheinwerfer. Aber ihr hattet doch gesagt, der sei kaputt gewesen, oder? Ja. Vielleicht haben sie ihn ersetzt. Fragt sich nur, warum. Du, meinst du, an den Piratengeschichten ist vielleicht doch was dran? Versuchen die hier etwa... Schiffe ins Verderben zu locken? Ach, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Früher mal konnte man alles brauchen, was so ein Segelschiff an Fracht und Ausrüstung verlor, wenn es unterging. Aber heute, wenn ja ein Schiff unterginge... Ja, dann wäre so eine Bergungsoperation ein gewaltiges Unterfangen, das eben. auffallen würde. Du hast recht. Aber was hat das Licht dann zu bedeuten? Ich habe das dumme Gefühl... Du willst es herausfinden, mmh, oder? Allerdings. Irgendwas ist hier faul und ich will wissen, was. Kommst du mit? Also schön, meinetwegen. ist besser, als allein hier zu bleiben. <lacht> George hatte Timmy gefunden und begonnen, sich auf dem riesigen Schiff umzusehen. Timmy blieb immer in ihrer Nähe. Zu ihrem Erstaunen war die Segeljacht, die ins Innere gezogen worden war, jetzt aufgebockt und wurde von mehreren Leuten eifrig getrocknet. Vorsichtig, durch Bretter und Ausrüstungsgegenstände gedeckt, schlich sich George näher an die arbeitende Crew heran. los, Leute. Ja, wir müssen sie so schnell wie möglich trockenlegen, damit wir sie umspritzen ja, können. Ah, hast ja recht, Mike. Ja. Äh, aber was hat sich der Post dabei gedacht, heute Nacht drei Yachten einzusacken? Ja. Wenn wir noch dreister werden, kommt uns die Küstenwache doch noch auf die Spur. Ach, dich nicht, Jim. Schließlich kriegen wir von jeder verkauften Yacht einen Anteil. Ja, ja. Ja, aber wenn Sie uns erwischen, kriegen wir auch von der Haftstrafe unseren Anteil. Wenn Sie uns erwischen. Aber wir sind das lautlose Geisterschiff. Schon vergessen? Dieser neue Antrieb ist wirklich genial. Ja. Und so umweltfreundlich. Keine Lärmbelästigung für die Delfine. Ja. So, hol mal die Spritzpistole, Jim. Ich glaube, unsere Schönheit hier ist trocken genug. Was für eine Farbe will denn der französische Kunde? Ja, du wirst es nicht glauben. Er will Kanariengelb. Nein. Yeah. Komm, Timmy. Wir müssen nach oben. Vielleicht finden wir ein Funkgerät, um Hilfe zu rufen. Sch. Du musst ganz leise sein, sonst schnappen sie uns. Komm jetzt. Was war das? Nichts weiter. Da hinten ist ein Brett umgefallen. In der Zwischenzeit waren Daniel, Julian und Kenny dem grauen Schiff gefolgt, das in Richtung Long Island fuhr. Zu ihrem Erstaunen schien es dort auf etwas zu warten. Daniel legte an der Pier an, ohne von dem großen Schiff bemerkt zu werden. Julian und Kenny sprangen von Bord und liefen zu ihrem eigenen Boot. Doch Ann und Dick waren nicht dort. Dick und Anne sind nicht da. Wo können die bloß stecken? Und was sollen wir jetzt machen? Wir müssen doch irgendwas tun, um George zu helfen. Ja, ich weiß bloß nicht was. Wir müssen sie irgendwie von dem Schiff runterkriegen. Aber ohne Dick und Anne. Hm, warte mal. Siehst du das da oben in der Burg? Da sendet jemand Lichtzeichen aus. Das sind bestimmt Anne und Dick. Los, Julian, wir müssen nach rauf. Okay, los, komm. So schnell ihre Beine sie trugen, rannten die Jungen den Berg hinauf zur Burg. Doch auf dem Weg wurden sie plötzlich von einer dunklen Gestalt angerempelt. Hey sie! Ja, sie Was war soll das? denn das? Wer war das? Keine Ahnung, es ist zu so dunkel. Dass wir keine Taschenlampe dabei haben. Hey, Julian, da oben. Da steht doch Anne, oder? Ja, ja, das ist sie. Anne! Julian, bist du das? Ja! Los, rein da. Was machen Sie da? Ich hey, bin ich froh, euch zu sehen. Diese Dame hat gerade einen zweiten Scheinwerfer zertrümmert. Aus gutem Grund. Ach ja? Und was ist der Grund, wenn ich fragen darf? Haben Sie etwa irgendwas mit dem grauen Schiff zu tun? Was wisst ihr Kinder denn vom grauen Schiff? Ja, wir wissen genug. Und sie stecken da irgendwie mit drin. Haben Sie den etwa Leuchtzeichen gegeben? Dann hätte ich diesen Scheinwerfer ja wohl kaum zertrümmert, oder? Stimmt. Aber was machen Sie dann hier? Ja. Eine Meeresbiologin sind Sie jedenfalls nicht. Das steht mal ja. fest. Da hast du allerdings recht. Ich versuche herauszufinden, wer gerade diesen Scheinwerfer benutzt hat. Aha. Eben hat uns jemand fast umgerannt, als er den Berg runtersauste. Ja. Das muss er gewesen sein. Habt ihr ja. ihn erkannt? Nee, Nein, leider nicht. Verdammt. Ich hatte so gehofft, endlich eine Spur zu finden. Sind Sie von der Polizei? So ähnlich. Dann müssen Sie uns helfen. Hören Sie, unsere Cousine ist auf dem grauen Schiff. Was? George ist da? Und das sagt ihr jetzt? Sie ist in größter Gefahr. Oh nein. Ist sie entführt worden? Ja, nicht direkt, es ist eine lange Geschichte, aber jedenfalls müssen wir ihr helfen. Oh. Habt ihr die Küstenwache verständigt? Wir Idioten. Darauf hätten wir gleich kommen sollen. Ja, wir haben versucht, uns mit dem Schiff in Verbindung zu setzen, aber ja, … Das war ja ein genie -Streich. Jetzt wissen die vielleicht schon Bescheid. Aber wir dachten … Wo ist das Schiff jetzt? Es dümpelt vor Long Island. Als würde es auf etwas warten. Wartet mal. Die haben doch eine Yacht an Bord gezogen. Das haben wir gesehen. Und wenn die jetzt vor Long Island dümpeln, dann wollen sie hey, … Conans Boot! Ich werde die wollen Conans Boot klauen. Das ist doch das neueste Modell! Oh, bestimmt hast du recht! Wir müssen die Küstenwache verständigen! Das habt ihr gerade getan! Hä, wie? Ich bin Leutnant Claire McNamara von der Küstenwache. Oh. Ich sage den Kollegen Bescheid. Das ein Glück. Oh, ja. Leutnant McNamara an Baltimore Station! McNamara an Baltimore Station! Empfangt ihr mich? Baltimore Station an McNamara! Claire, hörst du mich? Laut und deutlich, Liz! Das graue Schiff ist aufgetaucht. Es dümpelt in diesem Moment vor Long Island. Unwahrscheinlich ist eine Zivilistin dort gefangen. Ein junges Mädchen. Dunkle Haare. Sieht aus wie ein Junge. Verstanden, Claire. Wir schicken Verstärkung, aber es wird ungefähr 90 Minuten dauern, bis wir dort sind. Verstanden. Over and out. So, die Verstärkung ist unterwegs. Ja, aber wir warten doch jetzt nicht einfach ab. Wir müssen etwas tun, um George zu helfen. Ja. Kommt nicht in Frage. Ich kann nicht riskieren, dass ihr auch noch in Gefahr geratet. Ihr werdet hier bleiben und abwarten, bis die Kollegen das Schiff aufgebracht haben. Und, und, und wenn die merken, dass die Küstenwache da ist, dann tun sie George bestimmt was an. Ja. Ach was! Das ist zwar eine groß angelegte Schmuggelaktion, aber die Leute sind doch keine Mörder. Außerdem hat sich das Mädchen bestimmt gut versteckt. Oh, also, ich bleib nicht hier und warte ab. Ich auch nicht. Los, kommt Leute! Wo wollt ihr hin? Bleibt gefälligst hier! Sie haben uns gar nichts zu befehlen, Leutnant. George hatte sich inzwischen auf dem grauen Schiff höher gekämpft und endlich das oberste Deck erreicht. Sie schlüpfte in einen zufällig herumliegenden Overall und fühlte sich gleich viel unauffälliger. Als sie an einer Kabine vorbeikam, an der eine Schirmmütze am Haken hing, borgte sie sich auch diese aus. Nun sah sie aus wie ein zu klein geratener Arbeiter. Mit klopfendem Herzen schlich sie in Richtung Ruderhaus. Als sie hineinblickte, stand dort nur ein einzelner Mann, der das Radar beobachtete. Timmy, du musst diesen Mann da rauslocken, damit ich an das Funkgerät kann. Verstanden? Okay. Wenn ich diese Tür aufschiebe, dann macht Radar auch, klar? Eins, zwei, drei! Hey! Wo kommst du denn her? Warte, du blödes Vieh! Wo kommst du her? Fein! Fein, Timmy, du bist der Beste! Braver Junge, ganz toll! Fein! Wo ist das Funkgerät? Ah, hier. Mal sehen, wo geht das komische Ding denn bloß an? Verflixt, George, streng dein Hirn an. Ah, hier ist der Schalter. So. Ah. so, Hallo, ich rufe die Küstenwache. Mein Name ist George. Ich brauche Hilfe. Hallo? Die Küstenwache. Station Baltimore. Wer spricht da? Hallo, mein Name ist George. Ich bin an Bord des grauen Schiffes. Wir sind schon unterwegs. Du musst da jetzt unbedingt Geh George. Hörst du mich? Geh sofort da weg und versteck dich, bis wir kommen. Aber mein Hund und ich? Diesen Leuten ist nicht zu spaßen. Wir sind unterwegs. Also geh und versteck dich. Das ist ein Befehl. Dafür ist es zu spät, fürchte ich. <lacht> Sie sind geliefert. Die Küstmache wird gleich hier sein. Sie brauchen von Baltimore aus 90 Minuten. Bis dahin haben wir, was wir wollen und sind längst weg. Wo ist mein Hund? Keine Angst, dem geht es gut. Ist nur eingesperrt. Und dich sperre ich gleich dazu. Ich fürchte, du wirst uns nach Frankreich begleiten müssen. Da führt nämlich unsere Reise hin. Kommt schon, Kleine! Aua! Ah. Freunde waren verzweifelt. Was sollten sie tun, um George zu helfen? Als sie zur Pier zurückliefen, sahen sie, dass jemand sich an Conans Yacht zu schaffen machte. Grace! Was machen Sie da? Was macht ihr denn hier? Mitten in der Nacht? Wir haben uns alles zusammengereimt. Die Piraten auf dem Schiff da drüben wollen Conans Rennjacht haben. Und Sie liefern sie ihnen. Nicht wahr? Die können Sie nur oh, … Haltet euch doch da raus! Ich tue Conan nur einen Gefallen. <lacht> ein Gefallen? Indem Sie seine Yacht klauen? Er wird dieses Boot nie verkaufen können. Es ist zwar mit allem Komfort ausgerüstet und nach neuster Bauart gebaut, aber es ist viel zu teuer. Ah, das kauft doch niemand. Wenn es aber geklaut wird, kommt die Versicherung dafür auf. Ah, dann sind Sie ja eine wahre Wohltäterin. <lacht> ja naja, hm? ich weiß nur, wie ich Gelegenheiten nutzen kann. So, und jetzt verschwinde ich. Die Küstenwache war schon Bescheid. Verdammt! Wie habt ihr das denn hingekriegt? Das hat Claire hingekriegt. Hä? Uh -huh. äh, die Meeresbiologin? Uh -huh. Was hat die denn damit zu tun? Sie ist von der Küstenwache und sie werden nicht uh -huh. davon kommen. Die Küstenwache ist nämlich schon unterwegs. Ach wirklich? Die brauchen doch mindestens eine Stunde von Baltimore. Und bis dahin sind wir längst in internationalen Gewässern. Aber meine Cousine ist an Bord dieses Schiffes. Ja, oh, Verdammter Mist! Was hat sie dort zu suchen? Naja, sie ist gewissermaßen zufällig dahin geraten. Oh. Bitte helfen Sie uns, sie da wieder runterzuholen. Dann sagen wir auch für sie aus. <lacht> Na, das ist ja sehr großzügig von euch. Bitte, Grace. Bitte helfen Sie uns! Oh. Ah, jetzt hör schon auf zu flennmädchen mädchen Also schön. Zwei von euch kommen mit. Ich will mit! – ich, ich auch! auch. – zu, Dick. Okay. Du und Anne, ihr alarmiert Daniel. Okay. Ihr kommt mit seinem Fischerboot in sicherem Abstand hinter uns her. Ja. Falls wir über Bord springen müssen oder Aha. so. Verstanden? Verstanden. Viel Glück. Julian und Kenny gingen an Bord der Rennjacht, die sofort ablegte und geradezu im Flug auf das riesige, dunkle Schiff zufuhr. Staunend beobachteten die Jungen, wie sich eine gigantische Klappe vor ihnen öffnete. Im Hintergrund waren die Funken von Schweißgeräten und das Feuer in einem kleinen Brennofen zu sehen. In der Dunkelheit schien es wirklich so, als würde ein urzeitlicher Drachen sein Maul öffnen, um Feuer zu spucken. Als Grace ein Signal gab, wurde ihr eine Leine zugeworfen, die sie am Bug befestigte. Schnell wurde die Rennjacht in den Bauch des grauen Schiffes gezogen. Dr. euch ihr beiden. Wenn möglich solltet ihr nicht gesehen werden. Oh, die Pirate. wie ich sehe, bringst du mir das Prachtstück unserer Sammlung. Tja, Greg, das Ding ist nicht schlecht, oder? Neueste Bauart mit allem Pipapo. Ich weiß ein paar Leute, die sich die Finger danach lecken werden. Es wird ein Wahnsinnsgeschäft. Hm, dann kannst du mir ja jetzt meinen Anteil auszahlen. Ah, und dann ist da noch was. Deinen Anteil? Wie meinst du das? Deinen Anteil an was? Am Preis der Yacht, du Spaßvogel. Wie abgemacht. Aber meine liebe Grace, Piraten wie wir wissen doch, dass Abmachungen dazu gemacht sind, gebrochen zu werden. Wie meinst du das? <lacht> du hast doch wohl nicht wirklich geglaubt, dass du Geld von mir bekommst. Du kannst froh sein, wenn ich dich in Frankreich laufen lasse. Das kann nicht dein Ernst sein. Das werden wir ja dann sehen, oder? Komm mit, meine Liebe. Du sollst es so bequem wie möglich haben. Sogar eine Gesellschaftsdame habe ich für dich. Ein junges Mädchen, das sich zufällig auf unseren Vergnügungsdampfer verirrt hat. <lacht> Aber Greg, das kannst du nicht machen. Und ob ich das kann? Komm jetzt! Oder muss ich erst böse werden? Aus! Ah! Lass mich gefälligst los, du! Yep. Bestimmt ja, mich ruhig. Wenn's dir dann besser geht? Ich glaub's ja einfach nicht. Was machen wir denn jetzt? Wie lange ist es her, seit wir mit Claire gesprochen haben? So eine knappe Stunde. Wir müssen die Sträucher also noch ungefähr eine halbe Stunde lang hinhalten. Und wie sollen wir das anfangen? Keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir erstmal George und Grace finden und befreien. Aber wie sollen wir das machen, ohne aufzufallen? Da vorne an der Schweißerstation liegen zwei Overalls. Ja. Wenn wir die anziehen, fallen wir vielleicht nicht ganz so auf. Dann lass uns versuchen, dahin zu schleichen. Vorsichtig schlichen die beiden Jungen zur Schweißerstation und zogen die Overalls über. Glücklicherweise waren alle Arbeiter in ihre Aufgaben vertieft. Unauffällig bewegten sich Julian und Kenny dann weiter vorbei an Maschinenraum und Ersatzteillager. Eine Treppe höher fanden sie einen Aufenthaltsraum, der aber leer war. Das Herz schlug ihnen bis zum Hals, als sie an einer verschlossenen Tür rüttelten. Sollen wir klopfen? Aber wenn da ein Pirat drin ist? Warte, ich habe eine bessere Idee. Timmy! Timmy ist da. Drin. Timmy, ich bin's, Julian. George? Julian, bist du das? Ja, ja, Kenny und ich sind hier. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Aber sei bloß vorsichtig. Weißt du, wo der Schlüssel für diese Tür ist? Wahrscheinlich im Ruderhaus. Ich schleich mich hin und hole ihn. Lass dich bloß nicht schnappen. Ich werde mein Bestes tun. Geht's euch gut? Ist Grace da drin bei euch? Ja, sie ist hier. Niemand hat uns was getan. Jedenfalls bis jetzt noch nicht. Na, ja, die Küstenwache ist schon unterwegs. Ich weiß, ich habe sie verständigt. Dabei haben sie mich geschnappt. Ja, na siehst du, jetzt müssen wir entweder verhindern, dass dieser Pott wegfährt, oder wir müssen hier irgendwie runter. Geschafft. Oh, das ging hm. ja schnell. Erstaunlich, oh, wie schnell man laufen kann, weil man Angst hat. Hm. Hey! Oh, ihr seid echt Helden, ihr beiden. Psch, nicht so laut. Wir müssen sofort von okay, okay. hier verschwinden. Und wohin? Wir können ja schlecht einfach ins Wasser springen. Nein, aber vielleicht können wir die Klappe von diesem Monstrum öffnen. <lacht> Wie bitte? Wir machen die Yacht vom Haken los. Dann lassen wir das Boot wieder ins Wasser gleiten. Vorausgesetzt, wir finden den Hebel, der die hydraulische Klappe öffnet, durch die das Boot hier reingekommen ist. Das ist eine erstaunlich logische Idee. Wieso erstaunlich? Hältst du mich etwa für einen Schwachkopf? So habe ich das nicht gemeint. Ja, aber wenn wir hier noch lange stehen und Maulaffen feilhalten, halten, dann schnappen sie uns bestimmt. Na, also los, ja. zurück in den Laderaum. Und zwar vorsichtig. Los. Ungesehen gelangte die kleine Gruppe wieder in den Laderaum zurück. Die Arbeiter machten offenbar gerade eine Pause, denn die Yacht lag verlassen da. Schnell löste Grace den Haken vom Bug des Bootes und mit vereinten Kräften schoben sie das Boot so nah wie möglich an die Luke heran. Dann suchten sie nach dem Hebel und fanden ihn tatsächlich. Grace und die Kinder kletterten an Bord und lösten mit dem Schiffshaken den Hebel. Luke zischte und senkte sich mit einem mörderisch lauten Geräusch auf Wasserhöhe. Schäumend schoss Wasser ins Innere des großen Schiffes. Und wie ein Korken wurde die Yacht aus dem Bauch des grauen Schiffes gespült. Und wenn schon, verdient hätten sie es. Ich an ihrer Stelle wäre vorsichtig. Sie sind nämlich auch nicht besser als die Leute auf dem Schiff. Genau. Ja, ja, schon gut. Ich wollte doch Na, bloß. Sie wollten äh krumme Geschäfte machen. Achtung, Achtung! Hier spricht die Küstenwache. Sie stehen unter Arrest. Juhu, die Küstenwache. Ja, ja super. Na, endlich. Die Garner werden nicht davon kommen. Hey, und da hinten kommt auch Daniels Boot. Ja. Ja, ja. – Alles in Ordnung, Kinder? – Ja, wir sind hier! – Die wir machen, wird die Gauner festnehmen! – Hier, das Seil und kommt Lenkscheids! – Alles klar! – Hey, Julian! Wir kommen mal rüber! Julian, ist alles in Ordnung? Was Seid ihr das? verletzt? – Nein, nein, das ist alles gut. Wir sind alle unverletzt Ein bisschen erschüttert sind wir schon. Komm Ich bin froh, wenn ich das Gespensterschiff nie wiedersehen muss. Also ehrlich gesagt, das nächste Mal lege ich mich lieber mit echten Gespenstern an. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Judy, Dick, Ann und George. Und Timi, der Hund. Wir sind die besten Freunde. ja. Yeah.